Відповідаючи, мовив до нього ахіл прудконогий, нащо сюди, моя голово, люба, до мене прийшов ти? І так докладно говориш, у себе тобі учиню я. Як ти велиш у всьому послухаю, що ти накажеш? Ближче до мене підходь, обнімім один одного». Міцно і хоч на хвилину болючим Уп'ємося щирим риданням, Мовивши так, простягнув він Товаришу любому руки, Та не обняв, душа його Зникла, як дим той під землю З шелестом тихим, Скочив на ноги ахіл, здивувавшись, Журно руками сплеснув і з жалем глибоким промовив. «Леле, то навіть в оселі Аїдовій мають прожиток. Тінь людини й душа, хоч снаги в них нема життєвої. Цілу бо ніч біля мене стояла в журбі риданні Тінь мого друга Патрокла бездольного. Дивно на нього, виглядом схожа й зі мною, Докладно отут розмовляла. Мовив він так і плакати всім розбудив він бажання, отже, умитих слізьми їх застала Еос розоперста, круг бездиханного тіла, володар мужів Агамемнон, мулів тим часом зібравши й людей і наметів, звелів їм. Дров привезти для багаття. Очолював їх благородний муж Меріон, Товариш, одважного і доменея. Рушили в ліс, дроворубні сокири у руки взявши, І сплетені міцно вірьовки, а мули ішли перед ними. Вгору й в яри, уздовж і в поперек довго ходили, Поки дійшли до узгір'я багатоджерельної іди, високоверхі дуби, вони там гостролезою міддю стали завзято рубать, і з хряскотом дужим дерева, падали долі, на дрова, усе розколовши, ахеї, мулів вантажили ними і, копитами риючи землю, ті на рівнину крізь хащі, Ледь з вантажем продирались. Та й дроваруби несли, по колоді важкий, як звелів їм муж Меріон, товариш, одважного і до